Hier volg nog een vroegtijdige dood en wel van een jong meisie wat een erge moedersot was en haar op een bal te veel aan daans oorgegeet om daarmee 'n jong, rijk breidig om in te palm, maar in plaas daarvan het sy aan een vroege dood in gedaans. Een jong, buitengewone, bevallige meisie met een prachtige lichaam van 19 jaar word uitgenooi na vermane meisie. Vername geselskapsbal, wat die uitnodiging natuurlijk met die toestemming van haar ouers baie bereidwillig aanneem. Onmiddellik word die modewinkels grondig deersoek, waar haar 100.000 artikels toch gelukkig 1 artikel te vinden was, wat ons uitgenooide skone sou bevaal. Nou gaan sy na die belangrikste moedeklerenkamer met die bedoeling om 'n jirk nie net volgens die laatste Parijse of Londense nie, maar as het moendlik was, volgens die laatste Mediterreense of New Yorkse mode te laat maak. Want op so een stralende bal moes mens toch met iets buitengewoons verskyn, om groot opsien daarmee te baar en moet as een uitsonderlijke verskyning beskou word. Die klerenmaker sien die opdrag met angst en bewing tegemoet, want hy ken sy kliënte goed en weet hoe puntenerig sy by sylke geleendhede is. Hy doende sy eiterste best en maak werklik ‘n meesterstuk van ’n baljerk, tot volle tevredenheid van sy klant. Die heer kon sonder korset gedra word en toch met baie fijn elastise bande die lichaam so strak saamtrek dat ons heldin rondom haar middel dinner was as rondom haar slanke hals. Hierdie New Yorkse moedieuse Japon was echter die oorzaak van haar vroer, vroer en bykans skielike dood. Want toe sy die koning hing van skoonheid en grasie op die bal was, dan sy soveel met ’n jong ryk aap, wat buitengewoon in haar smaak val, val, dat daar groot bloed vat in haar te stijf saamgeperste longebaas, en sy as gevolg van die jywige bloedverlies wat daardoor ontstaan het, binnen enkele minuute alijk was. To sy op die dansvloer in mekaar sak en daar een stroom bloed uit haar roosrooi mondgolf, tot ontzetting van die talreike, ook nie so losies ingesnoerde meisies en dames nie. Haar, haas haar ouwers, verwante en artse natuurlijk na haar toe, rik die kleren van haar lijf af, giet ijskouwe water oor haar een en geaar medicijne, wat sy echter, aangezien sy volkome dood was, natuurlijk nie meer kon inneem nie. Almal huil en weeklaag leid, die ouwers en die ridderlike aap van 'n aanbieder trek die wan trek van wanhoop hulle hare uit hulle hoof ander vervloek so 'n noodlot en ander beklaag weer die ongelukkige baie verlaat die danssaal en neem 'n huilsame skrik saam huis toe wat natuurlik niks meer uitwerking het as by meise wat deur 'n geweer van die dak af gejaag word Hier in die geval sal ons in die geesteswereld nie veel van belang te siene kry nie, maar desondanks moet jylle sien hoe sulke oorgange na die geesteswereld lyk. Kyk, daar lee ons heldin nog in mekaar getrek op die met bloed besmeerde grond, En op een afstand sien jylle een engelgees staan, waar die arms voor sy boos gekrys het, sy gelaat verraai droefheid uit, dit wil sê, een soort weemoed, wat soos een beskermgees voel by sylke gevalle van opperste dwaasheid van die mense, wanneer hy met al sy zorg, hylle nie kan help nie. Maar wat sal hierdie treurin in die engel nou hier doen. Kyk, hy gaan na die meisie toe, wat ook in die geestes wereld as een lyk like zichtbaar is. Nou is hy behaar en sê, oe jou dwase weese, wat moet ek nou by jou opwek, aangezien alles aan jou nou dood is, waar ek ook al kyk? Oe Heer, sien genade op haar neer. Hier is die kracht van u my verleen, Ach, hier is die kracht wat jy my verleen het nie toe het nie. Strek daarom jy almachtige hand uit en doen met die dwase vrou na jy wel beha. Kyk, daar kom al ander baie vierige engel. Nou is hy daar en kyk, sy vier gryp die dooie aan en verteer haar in die oogwing tot as. In die natuurlike wereld kan dit nie opgemerk word nie, omdat hierdie handeling slechts die siele lichaam betref. Nou begin daar in die as iets te beweeg. Die engel bid boek aan die die as. Die laaste woorde van sy gebed is, Heer, laat die wil geskiet. Daarna verlaat die tweede engel die as, wat steeds sterker beweeg, maar die eerste engel bly. Die beweging is niks anders as die opnieet rangskikking van die geheel verwoeste, verstrooide en volsla ontreddede siele deelkies, wat nou rechtstreeks dier my kracht gebeur. Nou sal ook dadelijk blyk hoeveel en wadder nog van die siel van die mysie oorgebly het. Kyk, nou stuig daar donker donkergrys wolkie op. Die wolkie kry steeds meer vorm en kyk, daar sien ons alle gedaante wat jylle, wat jylle stellig met niks soortgelijks op aarde kan vergelijk nie. Die hoof lyk soos die van een vleermuis, die lichaam soos die van een reesachtige springk die hand is soos gansvoete en die voete lyk soos die van een oeievaar. Hoe beval hierdie moode jylle nou as vrug van die wereldse moode? Die moode pla echter nie so erg nie, maar dat hierdie dwase vrou byna soos een selfmoorde na res, miskien nooit die lichtgebiede van die jemel sal betreenie, dit is iets anders. Daar sal waarschijnlijk enkele honderde jare verloop voordat sy weer een menslike gedante sal kry en wel slechts op 'n baie peinlike manier. Daarna sal sy in die ryk wees wat albinos by julle is, naamlik ligskie. Verder is hier niks meer te sien en te leer nie. Daarom volgende keer 'n ander voorbeeld.